Пророк Йона Пророк Йона е един от 12 малки пророци, родом от Гетефер в земята Заволомова. Работила е между 850 и 800 година преди Христа. Той е прочут с отказа на Божията заповед да отиде в Ниневия да проповядва. Книгата на Пророк Йона се състои от четири глави. В първата глава се разкрива, че Бог му нарежда да отиде да проповядва в Ниневия, защото са се отклонили от правия път. Но той знае, че ако хората се върнат от лошия път поради неговата проповед, то Господ не ще ги накаже и той ще излезе лъжлив пророк. Затова той взима кораб и бяга от лицето на Господа става буря в морето и всички се молят, защото има опасност да потъне кораба. И хвърлят жребие да се види кой е виновен за тази буря и се пада, че Йона е причина за това. За това го хвърлят в морето и морето отихва. В началото на втора глава се казва И бе определил Господ една голяма риба да погълне Йона и пребиде Йон в корема на рибата три дни и три нощи. по нататък се описва състоянието на Йона в корема на голямата риба, където той преживява състоянието на Ада и се моли на Господа да го избави. Накрая на главата се казва «Спасението е от Господа» и заповяда Господ на рибата да избълва Йона на сушата. От тези две глави се описва едно посвещение, в течение на което посвещаваният е три дни и три нощи в летаргичен сън и през това време душата му минава през ада и изпитва всичките му ужаси, за да ги победи и превъзмогне. И когато превъзмогне и победи силите на нисшата си природа, тогава идва спасението от Господа. Той се свързва със своето божествено начало и вижда, че само в изпълнението волята Божия е спасението. Онзи, който не може да превъзмогне ада, в който влиза, който не може да превъзмогне нишата си природа, той потъва в дълбочините на ада и вече не се връща на земята. Затова във всички окултни школи имат като закон че преди ученикът да пристъпи към посвещението, той трябва да придобие абсолютна чистота на сърцето и ума си, да няма никаква нечистота, че като влезе в Ада, да бъде господар, да бъде като Соломон, който като вляза в Ада, веднага се заловил да измерва, за да построи храм на Господа, заради което го изпъдили от Ада. След това Бог изпраща Йона в Ниневия и той проповядва, че Бог казва, че градът ще бъде разрушен заради прегрешенията на всичките му жители. Но от тази проповед се стресват всички жители на града заедно с царя, който издава заповед всички да се покаят и да се обърнат към Господа. И Господ отменя решението си за разрушаване на града. Заради това Иона е недоволен от Господа, че не е изпълнил думата си и казва Аз знам, че ти си благоотробен и многомилостив и дълготърпелив и ако се отвърнат хората от лошия си път, ще ги помилваш. Тогава Господ му дава урок с тиквата, която му пазила сянка, но червея я прояжда и тя изсъхва и той е недоволен от това. Тогава Господ му казва «Ти жалиш за една тиква, а аз да не жаля толкова хора, които се отвръщат от лошия си път?» В цялата книга проличава честолюбието на Йона той още не се е освободил от личното си чувство и достоинство.